Ia, ea? ea e o fată drăguță, elegantă în felul ei. Felul principal pe zi pare plimbatul pe aleică căi, obosită mereu. O văd cum se plânge de dureri și nu stau pe gândă-i, ce dezlocul meu, deși merită mai mult. Și nu-mi mulțumește niciodată, poate orgoliul orgoliu la feminin de vină, poate e noapte mașina cine ține ca în vitri, dar îmi place, îmi place bunește să o privești de sus când citești Sau când se uită fix în ochii lui Și îl privește prin ea și ea sensibilă să se Stinge ca o stea, dar Dragă de ea, cade cam rar Când toți proști din viață ei o tratează mortal. E colorată gentil de haine și parfum discret Machiaj plin de curaj și un ruș roșu încet Niște pantofi cu toc tare de plimbare te ușor peste genunchi și o geantă mare Ce ascunde, mi se pare, multe căine curate de salvare ca o poezie Știi? Unor stă timidă și ascultă Muzică mult Piese ce unor o fac încet să plâng Nu trebuie să-mi vorbești Știu cine ești Te văd pe aici de ceva luni și mă colești. Stai acum Termină-ți pagina și dacă într-o zi te vei citi, să știi că e mâna mea, drag. El, ce să zic de el? E genul de băiat puțin din toate, pasionat de bani mărunți, mărunt în rânduri. Parte, nu știe pași, Calcă pe vârfuri orice dimineață Și când dezlipește ochii, Realizează cât îi lipsesc din viață. E grea muzica, poate, Cere multe, începe dependența, Că doar când fumează halucinogen, Simte diferență. Și uită că sunt palme ce iubeau mult, de mult, O amintire, dar le simte Pe obraji când îl lovesc alte femei Să-și vină în fire. Își respiră porția de viață În drum spre casă, Viața, acest traseu scump, doare. Speranța că mâine ea va iubi mai mult. Moare și tace. Mașina trece printr-o clipă. Fier pe fier scântei din cer și inima bate ști să se deschidă. Respiră greu, cade în genunchi, privește în jur, întinde mâna către ea și iadă pagina indiferentă. Nici nu privește la el, cum tremură și se tărăște. Și e cam așa mereu aceeași poveste în fiecare seară acel el disperat și bolnav ce stă să moară aceeași ea plină de durere și timp același scaun rece în care zac fără să zic nimic De ce? Păi dacă tu, prietene, dacă tu ți-ai privit trecutul în față nu ți fi frică de ce vezi? Totul dus la extrem într-un fel de mijloc de transport spre un fel de casă mi să-mi degetele cu plucheta să mă trezesc dar cine mai putea să miște mine? Cui îi mai păsa că e un vis? incertitudine, sentimente. <gântu -i> Scârbit de ce vedeam, eram un regizor incompetent pentru doi monștri sacri ai istorii mele. Și știam că dacă îi voi privi, nu voi preface în piatră. Dar m-am gândit că poate, cine știe, îmi puneștea un piedestal frumos și mă lasă într-un loc liniștit departe de, de gălăcinii să fiu un boiem și trist, suport de porumbei. <laughs> Măcar scap o dată de noi.